La senyora... És el senyor Foix? Sí, sí. Bona tarda, senyor Foix. Un moment, no. Un moment, eh? Que jo sí. no sóc el senyor Foix. Ah. Ja li diré que s'hi posi. Ja I, de de és? Uh, Escamilla, Salvador Escamilla. Ah, sí, Escamilla. Ara s'hi posa... Qui sou? Qui sou? Qui sou? Eh? Qui sou? Jordi, jo. Ah, Jordi, bona tarda, eh? Us saludo. Sí. Ara li dic en, uh, que s'hi posi la parella. Eh? Molt rebé, molt rebé. Sí. Gràcies. Eh? Igual, igual, igual. Sí, ja, Cuideu-se. Bona tarda. Sí. I ara, en aquest moment, el Jordi amatènt el senyor. senyor Foix, bona tarda. bona tarda. I moltes, moltíssimes felicitats. Home. Són 94 conseccucions importants i i nosaltres, sí, sí. que ja sabeu que us estimem molt, tot el poble us estima, i més enllà del poble també, bé, sí. us vol preguntar com us trobeu aquesta tarda, ara, en aquests moments. Bé, mira, no tinc res. Fantàstic! Sí, no, tinc, no tinc absolutament símptomes ni, ni, ni de... Bé, cap des... des possible gastràlgia no el vam ser Quina alegria que ens doneu i quina magnífica felicitació. Bé, Mireu, fa xarxes. poca estona estava amb el conseller de Cultura, el Joaquim Ferrecos volia telefonar, sí. i em deia, com es troba? Jo us vaig veure pocs dies fa per al carrer Sant Francesc, per al carrer dels Senyors, que és allà on heu de viure, sí. i li he dit que estàveu molt bé i us volia veure. I avui volia dir-vos només eh, què recomanaríeu als joves, avui que els joves estan una mica exaltats, senyor Foix. Què els recomanaríeu, a part de viure, conviure i deixar viure? I, de tant en tant, riure. I de tant en tant riure. I què més els recomanaríeu, Foix? Quina seria la vostra, la vostra reflexió d'aquest moment ara que els joves estan tan entusiasmats i, i, i tan, diguem, revoltats? Home, què us diré? Això amb l'edat em fa una mica cauta, perquè les experiències eh, ja fan un cert volum, És clar. I certs fets es desapareixen quan menys pensaves que poguessin tornar. Sí. És a dir, hi ha un anar i tornar de certs fets que tu pensaves que haurien desaparegut, i no, a la tercera generació es repeteixen. Sí. I això és bo, senyor Foix, o és obligació del jove ser així? I bé dic que això és obligació del jove. Els joves tenen que manifestar-se i tenen que sortir al carrer. Eh, eh, és obligació eh, del jove? Sí, eh, jo vaig fer una... No ha sortit, per no... Uh, jo em trobo una mica lligat aquí al pis ara quan sóc sol sí. i no tinc el, el xicot que m'he ajudat. Sí. Perquè buscava un article que vaig publicar ara fa 30 anys. 30 anys. Que es deia El mite de la joventut. I què venia a dir, senyor Foix? El mite de la joventut. Que ve, ja era bé, el mite de la joventut. Ja em reia d'això, deia que la joventut era un mite. Que el joveu era de naixença, i els 90 i els 100 anys. Esclar. Depèn de l'edat mental. Esclar, exacte, exacte, sí. Doncs des d'aquesta talaia del vostre pensament... No, molt content que m'hagi... No us volem molestar no, més. No, no, Una abraçada molt forta de tots els oients de la cadena 13, Bé. i des de la ràdio, una forta abraçada que ja sabeu que us estimem molt. Per ràdio. Gràcies. Bé, adeu-siau. adeu senyor Foix. adeu